«Вільних місць немає!» «Замкніть ворота!» – крикнув Яків. Він здивувався, як часто віддавав цей наказ. Замки в облозі, оточені міста, відчайдушна оборона. Але це змусило його замислитися над тим, скільки з них закінчилося добре. У лідері ніхто не хоче бачити сумнівів. Його зуби завжди були зціплені, але він зціпив їх ще сильніше. Потім зібрався з силами, щоб підняти праву ногу над сідлом – Рвонув надто різко, заплутався, і йому довелося тягнути її решту шляху обома руками. Він сповз із коня із грацією поваленого дерева. Така ж некерована важкість, така ж відсутність гнучкості в суглобах. Боже, їздити верхи тепер боляче, майже так само, як і ходити. Яків випростався з грізним гарчанням. Він шкутильгав під дрібним дощем, його плоть, така побита і зламана, так часто розірвана і зшита назад, була схильна підводити. Лише вперта відмова впасти тримала його на ногах. Його відмова падати і його обітниці. «До зброї!» – гукнув він, коли двоє охоронців зачинили ворота на скрипучі петлі. Принаймні, його голос все ще працював. «Або забирайтеся всередину!» Хлопчик із щіткою для коней застиг. Яків взяв його за комір і потягнув до заїжджого двору. «Займися пораненими!» Це була стара звичка командувати. «Прив'яжіть коней!» перетворити хаос на порядок будь-яким доступним інструментом. «Всі, хто має лук, до стін!» У ньому завжди було щось таке, що змушувало людей слухатися. Він примушував їх не стояти на місці, і лише це тримало його на ногах. Перекинувшись, фургон залишив у багню цірваний шрам, а потім врізався боком у фасад заїжджого двору. Але замки витримали, дякувати Богу і Святому Стефану. Це були дуже добрі замки. Яків подбав про це особисто. Один кінь все ще слабо бився біля уламків, копитами шкрябаючи землю. Занадто шелешений, щоб зрозуміти, що дорога скінчилася, або занадто впертий, щоб змиритися з цим. Душевні стани, які Яков розумів, занадто добре. Його завданням, ще коли він був зброєносцем, було дарувати милосердя пораненим коням. Милосердя тамплієрів, один удар між ошей. Ви вчитеся розрізняти безнадійні випадки і відцікати їх, як яку з корабля, що тоне. Розрахувати сили, що залишилися, і рятувати те, що можна врятувати. «Де барон?» – Яків схопив Батисту за один вишитий лацкан. «А що з новеньким?» – хореографом трупів. Вона гірко похитала головою. «Треба було звільнитися після Барселони. Яків насупився, дивлячись на браму, де охоронці засовували порослі мохом засуви в іржаві підпори. Насупився на стіни, вкриті в'юнкими рослинами на зруйновані мури. Насупився на одну похилену вежу на повиті плющем стайні на сам заїзд. Він зважував на численні сильні сторони їхнього становища і численні слабкі. Нам всім треба було звільнитися після Барселони. Ти бачила, хто за нами гнався? Твої очі краще за мої? Я бачила їх, сказала вона, рухаючись щелепою. Скільки людей? Достатньо. Вона, мабуть, загубила капелюху дорозі разом з почуттям гумору, кучеряве волосся виблискувало краплями дощу. Але я не впевнена, що це були люди. Начальник варти намагався виплутатися зі свого плаща. Золота нитка, що утворювала коло спасенних, розпустилася, зачепившись за обладунки. «Хто посмів напасти на нас?» – бурмотів він тримтячими пальцями, розплутуючи вузли. «Хто посмів напасти на нас?» Він був молодим чоловіком, занадто молодим для цього, з тими ріденькими вусиками, які відрощують молоді чоловіки, думаючи, що це зробить їх старшими, хоча насправді вони виглядають ще молодшими. Але Яків намагався не засуджувати людей за їхні невдалі рішення. Зрештою, у нього їх не збиралося на ціле життя. Виборів, не вусів. «Скоро дізнаємося!» Він витягнув кенджал і одним рішучим махом розрізав заплутану нитку. «Луки на стіни, капітане! Негайно!» Чоловік витріщався у відповідь, кліпаючи очима. Яків схопив його за плащ і притягнув до себе. «Ніхто не хоче бачити сумнівів!» «Так, луки!» Він почав вказувати чоловікам на сходи. Завели їх справами, щоб вони не помітили смерть, яка чекає зовсім поруч. Яків повільно нахилився, зішкріб жменю бруду, розтер її між зболеними долонями і ниючими пальцями. «Що ви робите?» – запитала принцеса Олексія. Вона здавалася ще менш схожою на королівську особу, ніж зазвичай. Її мокре волосся розпаталося і прилипло до блідої щоки. Одяг був забризканий брудом, а одна кістлява рука стискала іншу. Але Яків давно засвоїв, що не можна судити про людину за зовнішнім виглядом. Можна знайти благородство і велич у найдивовижніший спосіб і в найнесподіваніший час. Благородство і велич зараз були недосяжні для нього. Потонули в минулому. Але, можливо, він міг би створити простір, в якому інші могли б їх віднайти. «Стара звичка!» – сказав він, повільно випростовуючись. «Навчився у старого друга!» «Старого ворога!» Він подумав про обличчя хана Ібн-Хазі, коли той розтирав пустельну землю між долонями. Ця посмішка, коли навколо нього люди лютували і плакали. Око спокою в циклоні паніки. «Знай землю, на якій стоїш! Зроби її своєю!» Яків подарував їй щось максимально схоже на усмішку Хазі. Навіть якщо від цього боліла стара рана під оком. Ту, що залишив йому Хазі. «Хоробрості вам, Ваше Високосте!» «Хоробрості?» потіла вона, потім здригнулася від гучного реву за стінами. Це навряд чи звучало як людський голос, радше як рев розлюченого бика. «Чи ще кращі люті? Гарна порада!» – сказав герцог Михаїл, витягаючи свій меч. Можна було сказати по тому, як він тримав його, легко і невимушено, як тисляр тримає свій молоток, що це далеко не вперше для нього. «Захищайте свою племінницю!» Яків поплескав його по плечу, прямуючи до воріт. Вони здригнулися під сильним ударом ззовні, засув підстрибував на підпорах. Це нагадало йому облогу троє під час другого христового походу. Стрясаючи землю, удари та рано по тричі освячених дверях, Тріски, що летять від засувів, то встиг, як корабельні щогли. Відьомський вогонь, що мерехтить між брусами, коли єпископ Отто, який незабаром став святим Отто, вигукує молитви до кожного архангела по черзі, а бойові пісні ельфів за стінами створюють неземний акомпанемент. Це нагадало йому битву при болотах Ратви. Шорсткість бруду на руків її меча, дрібний дощ бив йому в обличчя, повітря було холодним, різким і чистим у легенях. Воно нагадало йому день, коли штурмували вежу в коргану, гідкий кислотний запах палаючої соломи, крики поранених, паніку вмираючих. Але коли ти досягаєш певного віку, тобі все про щось нагадує. Ворота знову здригнулися. «Що мені робити?» – запитала сонечко, стаючи поруч із ним. «Вижити!» Як я усміхнувся до неї, усміхнувся Ельфійці, як все змінюється? Все завжди обертається на лайну, так, сонечко? Зазвичай це займає трохи більше часу. Вона підняла капюшон, зробила глибокий вдих і зникла. На мить він побачив якийсь простір під дощем, де вона була, або де її не було. Потім і це зникло. Дощ ряснів дедалі сильніше, вітер закручувався на подвір'ї, змушуючи плащі гвардійців тріпотіти, а вивізку з ведмедем танцювати на єдиному скрипучому ланцюгу. Яків зняв зі спини щит. Здригнувся від в плечі, коли просунув ліву руку крізь ремені. «Стояти!» на напівгарчання, які він відточив до смертоносної межі на полях сотні битв. «Стояти!» «Ти можеш зібрати гору сумнівів перед боєм». Ти можеш розібратися зі своїми жалями після, але поки триває бій, твоя мета повинна бути чистою. Вбити ворога, не вмерти самому». Він витягнув меча, здригнувся від старого болю в пальцях, коли взявся за руків'я. Як все змінюється, але як все залишається незмінним. Ще один рев із за воріт, ще один нищівний удар по обвітреному дереву. «На прокричав він. Обітниці допоможуть йому встояти, коли його плоть не витримає, коли його мужність не витримає, коли його віра не витримає. Світ міг згоріти до тла і розвіятися попелом, і все могло бути втрачено, але його слово все одно залишалося б непохитним. Брама знову здригнулася. «Алекс, ти поранена?» Вона почула слова, але не могла ні чорта зрозуміти, що вони означають. Вона тупо дивилася на герцога Михаїла, чи свого дядька, чи ким би він не був. «Га?» – вона здригнулася, коли багнюка бризнула їй в обличчя. На подвір'ї панував хаос. Коней затягали до маленької стайні, яка не могла вмістити і половини з них. Їхні гриви розвивалися, купити били, солдати кричали і бормотіли, поспішаючи до стін. Один вартовий, можливо, був молодший за неї, і в нього була зламана застібка на шоломі. Той постійно падав йому на очі, і коли він піднімав його, одразу ж падав знову. Дощ паріщів, вода бризкала з розбитої ринви. Хтось стягнув вартового з сідла, його руки стискали зламане древко стріли в животі. «Все погано!» – гарчав він. «Все погано!» Алекс не була хірургом, але вона була впевнена, що стріла в тобі – це недобре. Стріли дуже гострі, а твоє тіло – просто м'ясо. Дядько обійняв її за плечі і почав трясти. «Ти й поганена!» Він дивився на її сідло, і вона побачила, що з нього теж стирчить стріла. Темне дерево і надиво довго з красивими смугами на оперінні. «Ох!» Сказала вона. Якби вона сиділа не боком, стріла, ймовірно, пройшла б через ногу. Вони поклали того вартового на землю, підняли його кольчугу, під якою був просочений кров'ю підбитий камзол. Біла шкіра була вся в крові, а слуга її, дядька Євсевій, витирав рану ганчіркою, а з неї сочилася кров. Він витирав її, а з неї сочилася ще кров. І ще більше крові. <хух> Повторила вона і виявила, що хапається за власний живіт саме там, де була його рана. Її коліна тремтіли, волосся прилипло до обличчя, і її нудило. Кожен інстинкт кричав, що треба тікати, але куди? Скільки їх? закричав хтось. Де стріли? Боже, допоможи нам. Стояти. проривів Яків Торнський. Алекс здригнулася, коли ворота затремтіли і зробила нервовий крок назад, в нікуди, а потім розвернулася, коли щось врізалося в землю позаду неї. Один із вартових впав зі стіни або його скинули бо тепер хтось стрибнув прямо на нього зверху, списом уперед, прибивши його крізь груди до землі. Хтось. Або щось. Воно випросталося перед палаючими від болю очима Алекс, залишивши списа там, де він застряг. Замість людського носа у нього була довга морда, вкрита бурою шерстю. Одне загострене вухо стирчало вгору, а інше звисало з чорною китицею на кінці. Воно дивилося на Алекс бурштиновими очима. Очима лисиці, яких вона колись бачила на смітниках уночі. Які дивилися на неї з обуренням, ніби промовляючи, що ти робиш у нашому місті курву? Спасителько, захисти нас, почула вона брата Діаса. Алекс застигла, коли потвора вихопила вигнутий меч з-за пояса, що аж ряснів зброєю, витріщила маленькі гострі зуби і з ненавистю загарчала, замахнувшись на неї. Почувся скрегіт сталі, коли герцог Михаїл штовхнув її вбік, перехоплюючи меч своїм, широко відводячи їх в сторону так, що вістря ледь не зачепила її плече. Одним рухом зап'ястя він перейшов від захисту до атаки, зробивши крок вперед. І його клинок миттєво прошив проклепану шкірянку людини-лисиці, потім так само стрімко повернувся назад. Важко розгледіти вираз його обличчя через коричневу шерсть, але він видав щось на кшталт виразку і впав на коліна. Його меч бряснув, коли він схопився зарану, кров заливали його волохаті пальці. «До заїжджого двого!» – герцог Михаїл вказав пальцем у двох охоронців. «Ти й ти з нами!» Він вів Алекс через дверний отвір у низьку загальну кімнату з кривими балками, де пахло цибулею і розчаруванням. Жалюгідне місце навіть за мірками Алекс, які ще кілька днів тому були одним із найнижчих у Європі. Не допомогло і те, що фургон пробив дірку в стіні та обвалив шматок стелі. За прилавком, вкритим побитою штукатуркою, зіщулився огрядний чоловік. «Що відбувається?» – пискнув він. «Людина!» – бездумно буркнула Алекс. «І лисиця!» «Прокляті експерименти Євдоксії!» – сплюнув дядько. Він схопив господаря двору за запрямований фартух і підтягнув до себе. «Де тут чорний вихід?» – чоловік вказав тремтячим пальцем у темряву біля каміна, де в почернілому вогнищі тліло кілька полін. Євсевій попрямував до них, витягнувши сокиру. Герцог Михаїл втиснув щось у безсилу руку Алекс. «Кінжал!» – перехрестя у вигляді змії і червоні коштовності замість очей. «Візьми це. Він стиснув її пальці, зімкнуті навколо руків'я, і будь готова використати його. Він повів її через загальну залу. В іншій руці його меч виблискував червоним. Двоє відвідувачів зіщулилися під столом, до стіни притиснулася трактирна прислужниця з великою родимою плямою, стискаючи глечик в обох руках. Хтось кричав на дворі. скрегіт металу, рохкання та ревіння, наче при пожежі на фермі. Гуркіт чогось важкого, що було у ворота. Менший з двох охоронців здригався від кожного удару. Служниця Алекс ступилася позаду нього. Її капелюшок перекосився, по обличчю текли сльози, вона стискала сумку з гребінцями, оліями та гарними пудрами, які раптом стали реліквією зниклого світу. Здавалося, Алекс була не єдиною, чиї плани перетворилися на лайно. Євсєвій дістався до задніх дверей, притулився до димоходу, тримаючись однією рукою за засув. Дуже обережно відчинив його, і змужка світла впала на його лису голову, коли він визирнув назовні. Він кивнув господареві. Герцог Михайло облизав губи, тихо промовив «Тримайся ближче до мене». Він озирнувся, коли Євсевій відчинив двері ширше. «І приготуйся тікати!» Полум'я на двох полінах раптово спалахнуло, а двері зірвало з петель. Протяг хльоснув волоссям по обличчю Алекс низьку кімнату залило божевільним світлом. Герцога Михаїла відкинуло, наче іграшку, і у меч бряснув у кутку кімнати. Покоївка закричала, впустивши сумку, з якою посипалися пляшечки і порошки. Крізь обгорілу дверну раму прослизнула жінка. Вона була дуже висока і дуже худа, одягнута у вбрання, прошите стрілками і колами рун. Її очі сяяли відблисками маленьких вогнищ, що горіли по всій кімнаті, і ніхто ніколи не був схожий на чеклунку більше, ніж вона. «Я не завадила?» – запитала вона, коли Алекс відступила назад, спіткнулася у поділ сукні і впала, розпластавшись. Великий вартовий щось вигукнув, вступивши вперед – а потім раптом його всього охопило полум'я, його плащ зі знаками кола загорівся, волосся кучерявилося, скручувалося і розліталося, як палаюча солома. Палаючі лінії пронизали темряву. Трактирна прислужниця закричала, б'ючись на землі, і її ноги були охоплені полум'ям. Менший охоронець розвернувся тікати. Чаклунка вказала на нього, і він впав поповз, його обладунки світилися, як підкови на ковадлі. Потім загорівся плащ, він звивався, вив і дряпав себе нігтями, з його спини валив пар. Алекс навпомацьки відповзала на дупі по безладу розбитих покоївкою пляшок, не в змозі навіть кричати, задихаючись від смориду гару, горілої плоті та квіткових нот розлитих парфумів. Вона все ще тримала кенджал у спітнілій руці, але не думала, що скористається ним. Вона тримала його тільки тому, що забула, як розтиснути руку. Яскраві очі чаклунки глянули на Алекс, і вона посміхнулася. «Куди це ти зібралася?» Брат Діас молився. Навряд чи це було вперше. Молитви для ченця, як каміння для каменяра. Адже без них не можна робити роботу. У монастирі він приходив до церкви вранці, вдень і ввечері. Іноді проводив служби для місцевих жителів, кілька хрещень, один не дуже урочистий похорон. Але він також багато молився на Одинці, щоб нарешті відзначитися, змусити братів заздрити, змусити матір пишатися. І йому подобалося вірити, що він справді досить вправний. Він вітав себе з глибоким знанням псалмів. Лише в мить смертельного жаху він усвідомив, його уста могли вимовляти слова, але серце мовчало. Тепер промовляло серце. «Боже!» – задихаючись, він стиснув руки в тримтячий кулак і звернув очі до небес, що плювались дощем. «Отче, світло світу! Зійшли свій очищувальний вогонь і визвели нас від темряви!» Ворота двору здригнулися від сильного удару. Ще одна велика скалка вилетіла ззаду і, відскочивши через подвір'я, встромилася у фургон. «Стояти!» – прогарчав Яків Торнський. «Як можна залишатися спокійним, коли на тебе нападають істоти, які не були ні людиною, ні твариною, а якимось нечестивим поєднанням обох?» Понівичений труп того, кого вбив герцог Михаїл, лежав у калюжі крові. Вона, напевно, стояла на двох ногах, напевно, володіла людською зброєю, але очі, які все ще витріщалися в небо, безперечно були лисячими. «Подих, спасительки, ці пухнасті вуха!» Брат Дєс впав на коліна в багнюку, стискаючи дерев'яне коло, яке він носив на шиї, символ Спасительки, через який людина знаходить шлях до неба. О, пресвята дочко, о благословенна жертва у твоєму безмежному милосерді, захисти нас! Величезна постать, обвішана пластинами шипованої броні, вилізла на парапет і замахнулася великою сокирою на двох папських гвардійців. Брат Діас спочатку подумав, що на ньому рогатий шолом, але тепер, примружившись крізь мряку, стало очевидно, що роги ростуть у нього з голови. Він зарепетував крізь стіну дощу. З наступним замахом збив одного з вартових, який з криком полетів зі стіни в зливі крові. Якщо людство було створене за образами подобої Божою, то що ж це за жахливе спотворення його святого задуму? Брат Діас читав чутки про такі речі у найфантастичніших монастирських томах – але вони завжди були далекі від праведного світла церкви, причаїлися на краях мапи, де картограф лише викреслював здогадки. І він намацав у комірі срібний фіал із кров'ю святої Беатрікс і схопив його разом зі святим колом. Очевидно, що він потребував кожної крихти божественної допомоги, яку міг отримати. «Облажена свята Беатрікс, позич мені свою непереможну віру, свою безстрашну відвагу. Прости мою слабкість і будь поруч зі мною в час мого випробовування!» Хтось закричав. Один з гвардійців, поранений стрілою, перекинувся через стіну, проломив солом'яний дах прибудови і впав, слабко стонучи серед її уламків. Щось перелетіло через мур і скочило на доріжку, де він стояв. Жінка з луком у руках, ще одним за спиною і щонайменше трьома сагайдаками стріл, обвіженими навколо її тіла, але з великими, довгими, підігнутими, як у короля ногами. Це була не фортеця хрестоносців, укріплена білими мистецтвами віри, а лише занедбаний за їжий двір, чия напівзруйнована стіна була ледь вища за людину. Брат Діас заплющив очі і молився палкіше, ніж будь-коли раніше. Сльози виступали з-під його подразнених повік. «Я знаю, що я недостойний сосуд, заплямований пожадністю і розпустою, але наповни мене твоїм благословенним світлом. Нехай страх не скорить мене, нехай страх не...» Під час останнього удару одна з підпор відірвалася від стіни в зливі пилу, роздроблена балка відлетіла, розбиті ворота здригнулися і подалися всередину, а молитви завмерли на вустах брата Діаса. У відчиненій брамі стояв Яків Торнський, похмурий і впертий, як зігнути вітром дерево, карликовий на тлі чудовиська, що тепер схилилося під високою аркою. Височезний звір, затягнутий в вержаву кольчугу з великою шанованою булавою в волохатих кулаках. Козлонога, козлоголова, козлорога, потвора обвішена зброєю. Воно витягнуло шию, витріщило жовті козячі очі і видало несамовите громоподібне землетрусне бекання.